קסם, מאה רדיו קסם, 106 FM. מהמכון הטכנולוגי בחולון, הרשת החינוכית של כל ישראל. מעדן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 אוקיי, אז צהריים טובים, אתם מזינים ברדיו קסם 106 FM, מה ויניל כמובן, שלום אהרון. שלום שלום. שלום דן, מה שלומך? שלום. שעה שנייה, אמירה פה איתנו, דותן שנמצא עדיין איתנו. זהו, אז אנחנו מתחילים שעה שנייה, ומה אנחנו הולכים לשמוע בשעה השנייה? קודם כל אנחנו נשתדל. כל מה שאנחנו אומרים זה אה, נשתדל, כי אה, אתם כבר, מי, מי שנשאר איתנו מהשעה הראשונה יודע שהווינילים עושים מה שהווינילים רוצים לעשות, שזה לא תמיד מה שאנחנו רוצים. אה, אני חושב שאת החצי הראשון של השעה השנייה אנחנו נקדיש לשירים מתוך אה, הצגות שדן תרגם, דן כתב. Uh, עשינו ניסיון, ואנחנו ננסה לחזור עליו שוב, לחזור לשמוע עליו. את גברתי הנאווה, את רבקה רז, האחת והיחידה. באמת האחת והיחידה. Uh, עכשיו, אתה תרגמת את זה עם שרגא פרידמן, נכון? כן, נכון, אני תרגמתי את ההצגה, ושרגא עזר בדיאלוגים וגם בבימוי, כמובן. כן. אגב, שרגא גם תרגם ליידיש את כנר על הגג, שאני תרגמתי לעברית, ועכשיו בניו יורק, אחרי כל כך הרבה מציגים את כנר על הגג ביידיש בתרגומו של שרגא פרידמן. ההצלחה היא גדולה מאוד, ואולי בקרוב גם יגיע לארץ התרגום הזה. היידישפיל מחכה. אה, אנחנו עושים ניסיון. היידישפיל היה פה היום, ב... היום בין 11 ל-12. כן, אה, אה, כן, אז כן. קלעתי כן. לדעת. גדולים. דוביגל היה פה עם האייד השפיל. דוביגל היה אצלנו בבוקר צחוק לפני שבוע. בדיוק כך, והיו פה עם האייד השפיל, אם היו פה, אז הנה, זה מתחבר אחד לשני. טוב, אנחנו הולכים עכשיו לעשות ניסיון, לראות אם זה עובד. זה עובד. מספר 18. מספר 18. אני חושב, כן. והיה, והיה ולא, אל תדאגו, יש לנו שני פטפונים, אחד מהם קצת דפוק. יש תקליטים, יש מצב רוח טוב, כן, יש גם מצב רוח טוב באולפן הזה. הנה, הנה, הנה. כשהמיקרופון היה סגור, שאל אותנו מוי שהבריא מהשעה הראשונה, אנחנו היית לא... הייתי צריך לנאום באיזשהו מקום, אין ברירה. וזה, <laughs> מלשבת פה איתנו במעדן ויני, באמת. יש מחויבות. לא חשוב. <אף> אז הוא שאל, ודיברתם על ההתחלה. עכשיו בוא נגיד ככה. No. קודם כל, קחו את הספר של דן בן אמוץ. דן בן אמוץ, של דן אלמגון, סליחה, סליחה. ייבדל לכם. יבדל בחיים ארוכים וטובים, ימשיך לעשות לנו כיף. מוזיקה טובה עוד. אז, הספר של דן על מגור, הצ'ופצ'יק של הקומקום. נכון. מספר שם, וזה מצחיק, וזה משעשע, וזה אמיתי, איך הילד דן אלבלינגר, כן? אלבלינגר? כן, אלבלינגר. מרחובות, שהיא גם עירי שלי, <אח> התחיל לכתוב. עכשיו, דן כתב המון. אבל ממש המון. כתוב שם בספר שהוא גם המציא לעצמו אח. <laughs> ספר את הסיפור. תאום, <laughs> תאום. ספר, <laughs> ספר <laughs> את הסיפור okay. על, okay. על מה, מה כתב העורך על, על החומר ששלח wow. אחיך התאום, לעומת שלך. נכון. אז אני באמת כילד, הייתי קרא בלתי נלאה. כתבתי לכל עיתוני הילדים שהיו, וגם לעיתוני מבוגרים, הייתי כתב ספורט, יחידי בדרום, שהכתב מדווח על משחקי הכדורגל כשפתחו את בית המרקחת במוצאי שבת, כי לא היה לנו טלפון בבית, ועל משחקי הכדורגל... מה, לשירים ושערים? כן, לא היה שירים ושערים. לא היה אלכסנדר אלכסנדרוני. זה מגרש מכבי רחובות, קורקר. אפילו כן. לא דשא. אז משם הייתי מדווח על המשחקים של הפועל בר בורק ושל מכבי שעריים, וכמובן קבוצות שהגיעו מתל אביב וממקומות אחרים. אבל אני גם, בכל מקום שיכולתי לכתוב, הייתי שולח, אם זה היה, וזה לא בלי שום קשר מפלגתי, אם זה היה דבר לילדים של דבר ההסתדרותי, ואם זה היה משמר לילדים של משמר השומר הצעיר, רק הצופה לילדים לא כתבתי, <אף> אבל בכל <אף> היום <הייתי, אף> כבר הארץ שלנו התחיל לכתוב וכולו. ואני, בכל מקום שהייתי רואה, התחרות ספרותית, משהו, אז הייתי תכף נדלק בי השד הזה והייתי כותב את הדברים. בין השאר, קניתי בסתר, בלי שאבא שלי נתן לי כסף לקנות משהו אחר בחנות הספרים במרכז המושבה, קניתי חוברת שנקרא עולם הבלש. וזה אגב, לא היה צריך להפתיע את אבא שלי, כי הוא היה מכור לבלשים בכמה שפות, קרא שבע שפות. מכור לבלשים, ואני אה, פתאום ראיתי שיוצא גם חוברת אה, של בלשים בעברית. פתחתי אותה, כל מיני סיפורי בלשים, ובעמוד האחרון היה כתוב, תחרות לחיבור הסיפור הבלשי. אנחנו פונים אל קוראינו, שישלחו לנו סיפורים בלשיים, שיכתבו נובלה בלשית, אה, ואנחנו אה, נדפיס לאחת, לאחת, לאחת בלבד. בלבד. נכון. אז אני באתי לאבא שלי ואמרתי, אבא, מה זה בכלל נובלה בלשית? אז הוא אמר, נובלה זה ככה וככה. בלשי זה על בלשים. אני סיפרתי לך כמה סיפורים בלשים, הוא אומר לי, אבל אתה, איך אתה תוכל לכתוב? אתה לא יודע שום דבר על הדברים האלה? אמרתי, הבן שלך, תסמוך עליו. <laughs> אז אני אמרתי, תספר לי בערך מה זה, והיה צריך נדמה לי לכתוב בסך הכל 1,500 מילה ולשלוח את זה למערכת של העיתון. אז אני כתבתי איזה סיפור מדהים על איזה אינספקטור בסקוטלנד יארד שמנסה לחפש שהלילה עומד לקרוא איזה רצח גדול והוא לא יודע, ובסוף בשורה האחרונה מסתבר שהוא עצמו היה הקורבן ומצאו אותו ליד השורה הזו וכתבתי על זה, ושמי היה דן שמואל אלבלינגר, שמואל על שם דות בפולין ואני כתבתי בכתב יד, לא הייתה מכונת כתיבה והכל, כתבתי את ה... ש... סיפור הזה, כמה... כמספר המילים הצריך, ואמרתי לשלוח את זה לעורך עיתון, הבלש הזה, אליעזר כרמי קראו לו. שאחר כך תרגם את ספרי... שאחר כך תרגם את דמונרניה, בהמון שמות, אליעזר מכיר, עזריאל מכיר. אז שלחתי לה, אבל אחרי שגמרתי לכתוב, היה כתוב שמותר לכתוב אחד, ספר, סיפור אחד בלבד, פתאום בא לי רעיון עוד יותר מבריק, גם רעיון, אני לא יודע מאיפה, זה דמיוני הקודח. אז כתבתי. ואמרת, אמרתי... נכניס לפעולה את שמואל. נכון, אמרתי, אני לא יכול לכתוב <coughs> יותר מאחד, אז כתבתי לעורך, אבל כתב היד היה אותו כתב יד, כי מה, לא הייתה לי מכונת כתיבה, כתבתי את זה באותו כתב יד שלי, של ילד בכיתה ז', אז אמרתי, עורך נכבד, אני שולח לך גם את הסיפור שלי וגם את הסיפור של אחי התאום, שמואל. שמואל. אמרתי, אם הם שמ... תאום, אז הוא בטח גם כתב היד שלו. דומה. זה מצדיק, <laughs> למה שנייה כתב? <laughs>. ואני אז שלחתי את שני הסיפורים האלה. וחיכיתי שבוע, שבועיים, אחרי שבועיים, אני ניגש שוב לחלוט של סחרוב, מרכז המושבה, ואני קונה את עולם הפלס. בעמוד האחרון יש דואר של הקוראים. וכתוב שם ככה, לדן אלבלינגר, הסיפור שלך לא כל כך מוצלח, אבל אתה, תנסה, אתה מבין שיש לך כישרון, תנסה הלאה. <laughs> לשמואל <laughs> אלבלינגר, אתה הרבה יותר מוצלח מאחיך, זה הוא כתב ככה, <laughs> כל הקוראים קראו את זה, ואנחנו נדפיס את הסיפור שלו. ואז גם כתוב לזאב אלבלינגרס, אבא שלי, תודה רבה על הסיפור שלך, הוא התקבל ודרישת שלום לשני התאומים. <laughs> כי אני לא כתבתי, אחי התאום, <laughs> אז אבא שלי גילה פתאום שיש לו שיש תאומים. לו, שיש לו <laughs> תאומים. זהו, אז באמת שלושת הסיפורים האלה נתפסו <laughs> בעולם הבלש. מי שימצא את החוברת הזאת <laughs> יזכה <עזקי> בפרס. טוב, נחפש. ונחפש. אז אנחנו... Uh, סיימנו את השעה הראשונה עם איש חסיד היה, והתחלנו עם גבירתי הנאווה, ובאמת אנחנו, בואו נלך על, על uh, תחום של uh, הצגות ומחזות זמר, ונשמע <אח> את שיר הנושא של איש חס... של, <laughs> של השטן <אח> ואשת <אח> העיקר, אמנון ברנזון, מיכל טל ורפי גרנות. אכן, נכון. <אחן> אני רק רוצה להזכיר שאני הזכרתי קודם שכבר חמש שנים אשתי ואני היינו בארצות הברית בקליפורניה, שם במלגת פולברייט, עשינו את הדוקטורטים שלנו, היא בערבית ואני בספרות עברית, ובתנו, הבכורה אורנה שנולדה בירושלים, בא איתנו, שם נולדה גם בתנו הצעירה אלינוער, ואני אה, כתבתי... את הדברים, אבל זה הייתה, השנים האלה, חמש השנים שהיינו בארצות הברית, היו השנים המסעירות ביותר בארצות הברית. כי אלה היו השנים, קודם כל מבחינת הזמר, השנים של תחילת הבלדות ושירי העם, והפסטיבלים הבינלאומיים, וזמרים באמת מן השורה הראשונה, כמו פיטסיגר וכמו ג'ון באז וכולם, ואני גם זכיתי ככתב של מעריב. בלוס אנג'לס, לראיין את כולם. Mm. אבל עצם העניין שישבו על הדשא כסטודנטים, היינו יושבים לפעמים ארבעת אלפים איש על הדשא של האוניברסיטה, oh, uh. ומקשיבים לזמר עם גיטרה, בלילה הראשון שרק הגעתי, כבר ג'ון באאז שרה באמפיתיאטרון הגדול, והציגה איזה בחור צעיר שאף אחד לא הכיר מה הוא. מיסטר צימרמן. מיסטר זימרמן, והיא אמרה, יום אחד אתם <laughs> ת, ת, ת, תגידו <laughs> שהיינו בין הראשונים ששמענו את בוב דילן. מכל מקום, אז באמת, כל המסורת הזאת של בלדות ושירי עם, אה, מאוד רציתי לטפח אותה כאן. ואני התחלתי לכתוב, בדיוק נולדה אז התוכנית השטן ואשת העיקר, שאחריה גם בתוכנית המשך. ואז גם בטלוויזיה, נולדה הטלוויזיה וסדרה שלמה של תוכניות הצועני השורק, כן. שבכולן היו שירים ובלדות מתורגמים. ככה שאולי, וזה באמת במידה רבה, והיא את השיר הסיפורי, תמיד היו בעברית, גם נכתבו שירים, בלדות ושירים סיפוריים, אבל כאן כל החגנון. נעשה רגע פסקת ביניים. אתה, אגב בלדה, דן זכה במקום הראשון בפסטיבל הזמר 1969 עם בלדה לחובש. החובש. זה שיר שלא שומעים אותו כמעט ברדיו, כנראה בצדק, בגלל האופי שלו. רק ו... בימים... וזהו, uh, הוא כותב בספר שזה בעצם התחיל בתור תרגיל... של כתיבה יוצרת. נכון, אני הייתי חייל, עדיין במערכת עיתון הגדנ"א, אבל ב... הייתי גם מתלמידי המחזור הראשון של אוניברסיטת תל אביב, שנפתחה בו אבו כביר, <אז> על יד המכון הפתולוגי, בלי שום קשר, ושם היה לנו מורה נחמד מאוד לספרות יוצרת, לא היה בכלל המושג הזה, לא היה קיים בארץ, לשירה וספרות יוצרת, קראו לו פרופ' ישראל אפרוס, אפרת. מארצות הברית, והוא אמר, אני אתן לכם כל שבוע, תלמידים מכם שיודעים לכתוב או שולחים את ידם לכתיבה, ניתן לכם נושא ואתם כל פעם תכתבו על איזה נושא. הוא אמר, לפעם הבאה, דיברנו על בלדה, תנסו לכתוב בלדה. טוב, בלדה בלדה, אני יודע, זה שיר סיפורי, בתים קצרים וכדומה וכדומה. ואז אני כאן כחייל וחברתי למערכת מחנה גדנאה, עודדה הררית, אמא שלה הייתה היא נשלחה לסקר את חיל הרפואה, והיא באה כולה נרעשת ונרגשת, כי בחיל הרפואה באמת היה מקרה שקרה על שפת הירדן. של חובש קרבי, שנפל בשעה שניסה להושיט עזרה mm -hmm. לזה. אז אני לקחתי דף, ביתו, ב... במערכת היה דף של פקודות היום שהיו מדביקים על הקיר, מי בתורנות, מי שמורד, הפכתי אותו, כי לא היה לי באותו רגע נייר טיוטה, וכתבתי על הבלד על החובש, ולהביא למחרת למורה שלי כתרגיל לבלדה. הוא מאוד נהנה, והשיר הזה התגלוז אצלי שנים רבות מאוד עד שאוהב. הופיע אצלי אפי נצח והמרדן, יש פסטיבל הזמר, מחפשים, שירים, בלדות. אמרתי, אין לי זמן עכשיו לכתוב, ופה מצאתי איזה דף יקח, יש פה תיק, תחפש. <laughs> אז הוא מצא פתאום <laughs> את ההצליק, מצד אחד היה פקיד, <laughs> הפקודות, <laughs> äh, הפקודות היום של <laughs> בסיס הגדנ"ע בשייח' מוניס, מצד שני הוא פתאום קרא את המילים האלה, שבאמת היו מבוססות על אותו מקרה. ואז... Äh, כתבנו את השיר, אבל, אפי לקח את זה לכתוב, אבל כשהגיע פסטיבל הזמר, אמרתי לו, אני לא רוצה שהשיר הזה יתחרה, זה לא שיר שנאה וראוי שהוא יתחרה בפרס וכדומה, אבל הוא אומר, כבר, כבר אישרו את השיר, אז אמרתי, בסדר, בתנאי שאנחנו את הפרס נתרום למחלקה לשיקום פצועי צה״ל בתל השומר, mm, המחלקה, yeah, yeah. ואז באמת הגיע, זה היה... היה פסטיבל כמעט ראשון בבנייני האומה בירושלים. הגיעו מתל אביב אריק איינשטיין ויונתן גפן ואחרים עם השיר היפה, שיר שחלמתי על פראג באותה שהגיע תקופה. שהגיע למקום השביעי. שהגיע למקום השביעי. ויורם גאון שר שלושה שירים באותה, באותה תחרות ושר את בלד על וגם בגלל אותם הימים השיר זכה. במקום הראשון. למעשה הוא זכה דנק. במקום הראשון, והשני עם עץ האלון. נכון. ואבי צולדנו עם בדרך חזרה מקום שלישי. נכון, הנה. אז, אבל אני חטפתי על הראש כרגע <laughs> איך אני כותב שירים כאלה, למרות שכתבתי אותו כמה עשר שנים קודם כחייל, ואיך אני כותב שירים כאלה, וחברה שלמה של זמרים, אריק איינשטיין וכל בני החברה יונתן גפן וכדומה, חזרו מתל אביב, חזרו מחיפה לתל אביב מאוד ממורמרים. בו במקום בקפה כסית, יונתן גפן כתב סאטירה פרודיה מבריקה על השיר שלי, ששגו אותו כולם, ולמחר בבוקר כבר הופיע בעיתון לארץ, בושה וחרפה איך שיר כזה שולחים לתחרות, ועד היום הזה, אני חושב שכמעט לא משדרים אותו, אלא רק אולי ביום הזיכרון. אנחנו לא נשמע את בלד על אנחנו חוזרים אל ואשת העיקר. עכשיו, תשים משהו, לרשותך, משה, ובעוד אנחנו הופכים את הוויניל. אמרנו לכם כבר שאחד הפטפונים שלנו אה, דפוק, אז הנה, אנחנו אומרים לכם עוד פעם, עכשיו אנחנו מנסים את, את זה שעובד. זה שעובד, או זה, ש... זה שעובד? אי שלום, מיכל טל. הולך? אי שלום, כן, אי שלום שלי, כן. זה כבר באמת בתוכנית הראשונה של טלדות שכתבתי כאן, הסרטן ורשת העיקר, המונדרן זו, ועליו השלום. זה בתור לחיי גלוקים, רפי גרנות ומיכל טל, ואת השיר הזה הם שרו בתוכניתם הראשונה. שלום יפה שלי, מתי שוב נתראה, מתי, מתי? ארוץ קדימה, קדימה, כי הם שוב דולקים בעקבותיי. אומרים שאחרי הגבול יש כפר קטן אחד, כפר קטן שחוח ובודה. שם איש אינו שואל אותך ממי אתה נמלט ושם מוכן אולי למצוא מקלט. אהי שלום foreign <laughs> As it is, indeed, indeed. Here, here, the humorous floods, But what are the voices? The voices of my cornas His peace are meant they released my pleaailable On my feet are pinned to thee He will faithful. When I bezna's grand, אם עוד ניפגש, ודאי אולי, אינני רץ עוד, או, או, אימא, או כי הכלבים נושכים בארבעים. אני שלום יפה. יפה שלי. שלי. והויניל הזה לא חרק אפילו פעם אחת. כל הכבוד לוויניל. Uh, כן, משתדלים לשמור עליו, אתה יודע? טוב, זה היה חלק אחד של פולק אמריקאי, כן. ואני רוצה לעבור איתך למשהו שונה, נשארים באותו מקום, כן אבל ביי. משהו שונה לגמרי. Uh, עכשיו, אם אני זוכר נכון את הסיפור, מה שנשמע עכשיו...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 שיש שם שניים, שלושה, שלושה מהקולות הכי טובים שאתם שמעתם אי פעם. אני אתחיל את זה לא לפי, לא לפי סדר חשיבות, התיב. כי כולם, כולם נהדרים. רותי נבון, עוזי פוקס, והמנוח אברהם פררה, פררה שהיה קול מדהים באופן מיוחד, ושר לדינו, ופתאום הוא שר סאול, איך פררה הירושלמי, הסמך ט'י, שם אפרו על הראש <laughs> ומצטרף לאל תקרא לי שחור. <laughs> כן, אני לא חושב שזה סמך ט'י, פררה <laughs> היה חילוני לגמרי, הוא עבד <laughs> במוסך <laughs> של הכשר, uh, אגד, הקשר, אגד כן. בירושלים. אביו <laughs> היה נהג אחד משני האוטובוסים הראשונים בשיירה להר הצופים, שאז נרצח באיזו זמן שהשיירה עלתה להר. ופררה היה בעצם... חבר שלישיה או רביעייה בביתו של נפתלי, שהיה איתנו כשעברנו על שלושה בסירה אחת, נפתלי אהרוני. הם היו שם, הוא היה ויואל רקם מכל ישראל. זה עוד בחור אחד שלא יודע אם שמעו עליו, בשם בני אמדורסקי, שהיו בביתו של נפתלי. אלמוני ושרים, בשם בני אמדורסקי. היו באים ושרים שם שירים ונפתלי, שהיה איש באמת... מוזיקה עם הקונטרבאס הגדול שלו, היה מנגן ושר שירים, והם היו משתעשים בשירים הללו. וככה אברהם בעצם את השירים הראשונים שלו שר אז, ואז כשהוקם הצוות של אל תקרא לי שחור, הוא פתאום היה צריך מישהו עם קול כזה עמוק מיוחד, והוא כמובן באס רציני.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 הציגה הצגה על חיי in white America, קראו לה. אז ככה שאברהם פררה באמת היה, ואנחנו שומעים את קולו האדיר, רועם בנושא הזה. אנחנו לא נשמע, נשמע את יום יבוא, יום יבוא, מתוך... אל תקרא יום לי שחק. אז היום הזה הגיע, ודן אלמגור פה, okay. איתנו, yeah, okay. פה ברדיו קסם 106 יפים. תשמע, זה אחד, לדעתי, אחד השירים הנפלאים ביותר, בטח בשנות ה-70, בטח בשנות ה-70. Yeah. זה, זה, אה, זה שיר שהוא בעצם ספיריטואל. עכשיו, מה זה ספיריטואל? ספיריטואל זה שיר שגורם לך להתרוממות רוח mm -hmm. ולרומם את אה, שם השם, כמו ש... אה, אתם אומרים, המסורתיים, okay. אז או כמו שומע... שאומרים בבלוז, ה-blue world. הללויה, אתה שומע את השיר הזה ואתה רוצה להגיד הללויה, כי שיר כזה, זה, אחד, זה שיר שנכתב, והיא נוצרה כאן הלחמה נהדרת של, של מילים, לחן, עיבוד, וביצוע, מציאן, מציאן. וביצוע, וזה דבר שלא קורה אה, לעיתים תכופות. ודן, מה אני אגיד לך? אני אגיד לך, אני אגיד לך כמו, כמו שהתחלנו, כל, כל, כל, כל הכבוד, אוקיי? אתה יודע, אני רוצה רק להזכיר עוד אולי דבר אחד, פתאום שאלה בדעתי כרגע, על הקשר, היה לנו שני שירים הערב כבר, שיש הקשר בין השיר החסידי היהודי <laughs> לבין השיר השחור, שירי התפילה השחורים. הדבר הראשון היה כזה, שכשאני... הייתי בארצות הברית אז, וגיורא גודל, אחרי שתרגמתי כבר את גברתי הנאווה וכנר על הגג, הוא אמר, אני הייתי בחוף המערבי, בלוס אנג'לס, תטוס מיד לניו יורק, לאיזה יומיים, שמעתי שיש שם איזו הצגה, ואולי אפשר גם אותה לתרגם, <coughs> euh, לעשות. ואני טסתי לשם. זה היה בדיוק הימים שבה נפתח היריד העולמי ולא היה בכלל מקום בשום בית מלון. אני גרתי במלון כזה של איזה, כמה פליטים <laughs> עוד מימי המאורעות. אבל אחרי הצהריים אמרתי, אני אצא משהו לראות בכל זאת. והלכתי בווילג' וראיתי מדרגות, ירדתי למרתף, היה שם מרתף קטן, ושם הייתה הצגה שנקרא In White America, באמריקה הלבנה. ישבתי, לא ידעתי מה, כלום. ואני רואה... במה כמעט ריקה, זה אפילו לא אוף ברודווי, אפילו לא אוף ברודווי, זה ועולים על הבמה בזה אחר זה שישה שחקנים ושחקניות, שלושה שחורים, שלושה לבנים, שלושה גברים, שלוש נשים עם גיטרות, ומתחילים לשיר ספיריטואלס וגוספל, ואני כמובן מתלהב, מתרגש נורא. כשהגעתי לארץ, באותו סיפור שסיפרתי קודם, שיעקב אגבאן ביום הראשון הזמין אותי לכתוב את איש חסיד היה, הוא אמר, אבל איך, אבל איך אנחנו נציג את זה? יש לנו בסך הכל שישה שחקנים. אמרתי לו, ינקלה, אני כשהייתי פעם בניו יורק, נכנסתי למרתף, וראיתי הצגה, אז הוא אומר, אינו וייט אמריקה? ויוסי יזרעאלי שיושב על יד הבמה, אינו וייט אמריקה. מסתבר שהם שלושהם, לא באותו יום, אבל באות, הם היו באותו, אז באותו חודש. אינו וייט אמריקה בעצם משפיע על שתי הצגות שאתה קשור אליהן. אז זה מה שמדהים. לא, אז בסעתו בעצם הבימוי, העיצוב, עצם העובדה שזה שישה אנשים על במה כמעט ריקה וכדומה, mm -hmm. של איש חסיד היה ינק את השורשים מזה ששלושתנו במקרה לגמרי, בערבים אחרים לא פגשנו אחד את השני, ראינו את ההצגה באוף ברודוויי. אבל כעבור שנים, כשאיש חסיד היה הגיע לניו יורק שלנו, באנגלית, בתיאטרון אדיסון, בברודוויי, אז אני, הייתה הצגה, והיו גולדה, ויצחק נבון היה שם, ורבים אחרים בהצגת הבכורה, ובין השאר היו גם כמה זמרים אמריקאים שבאו והתגנבו בסוף, אבל היה יום שלישי, הייתה, היה יום פנוי מהצגה יומית. ואז דני ליטני אומר לי, דן, תשמע, פה ממול, פה ממול יש איזה אולם ענקי, ושם יש, אני רואה, קהל גדול נכנס, ברובו שחורים. בואו, בוא ניכנס, נראה מה זה. שנינו נכנסים, קונים כרטיסים, ונכנסים. ואז אנחנו פתאום מבחינים שאנחנו, אולם של איזה 1,700 איש, הלבנים היחידים בעולם. <laughs> לא <laughs> רק זה, זו הייתה הצגה, מה שנקרא הצגת הייט, הצגה, מרד נגד הלבנים, הצגה שכולה רק שחורים, <laughs> שירים מקסימים, <laughs> ואני יושב שם. ואני, אני, דני ואני בכלל קצת פחדנו, כי אמרנו מי יודע, אבל התנהגו יפה בהחלט, לא, גם לא ציפינו אחרת. ביציאה קניתי את התקליט, וחזרתי לארץ כעבור שועיים, ואז פגשתי את בני נגרי ואמרתי, בני, תקשיב לתקליט הזה. זה עכשיו הצגה שרצה באמריקה, היא לא מהצגות הידועות של אמריקה, והוא הקשיב, וככה נולד, אל תקרא לי שחור. ואני הקשיב לשירים, הוא הושפע כמובן, לא... הוא הושפע מן השירים, אז פתאום פה באיזה מקום היה החזר חוב. אנחנו את המבנה, את העבירה של איש חסיד היה, קיבלנו מהצגה על חיי השחורים, ואחר כך הצגה על חיים נולדה כשהצגנו את איש חסיד היה בברודווי. עכשיו אנחנו מתלבטים קשות. <laughs> כן. האם... נשמע את קליפסו בשחור לבן, שזה עוד שיר מקסים מתוך... כן, uh, אל, אל תקרא לי שחור. שחור. או שאנחנו נלך לעוד הצגה מקסימה, אבל עוד פעם, שונה לגמרי מ... ואולי לא בעצם. אולי לא, תכף נעמוד <coughs> על העניין כן. הזה. אז דן, תגיד אתה, מה אתה רוצה? מה ההצגה השנייה? ילדי הקרח. ילדי הקרח, Aha, נכון. היא לא כל כך שונה, הנה אני מחזיק בידי את התקליט. גם היא שישה אנשים, שלושה בחורים, שלוש בחורות, וגם היא בעצם שרה את על שירה... על מקופחים. של מקופחים. של עדה, העדה התימנית, שהייתה בעצם הראשונה שהגיעה לארץ לפני העלייה הראשונה, ואנחנו אז, והיו כל כך הרבה זמרים וזמרות מבני העדה התימנית, ואז יעקב אגמון, עוד פעם יעקב אגמון? אז בא ואמר... בואו נעשה איזו הצגה, אמרתי לו, נעשה הצגה על תימנים. ואנחנו, אה, אספתי את החומר, גם לקחנו שירים, כמובן, בסרטים. אני יכול לעשות פה שנייה... אה, כן. בלב, אתה יודע מה, בלב, לפי בלב, מה בלב. שדן אומר, זה בעצם די מגביל, אל תקרא לי שחור מבחינת הדברים. בדיוק, זה וזה כן. מעניין, באותה תקופה. אבל אני תקופה רוצה, ותקופה, לא כן. רוצה להתערב, סליחה שאני כן. מתערב, מה סליחה? כן, אני כן, מגיש כן. פה עם ירונסקי, מה? לא, כבר אמרנו שדן הוא מרחובות. <חק> התימנים משעריים היו... משעריים ברחובות. התימנים היו ברחובות מסוף המאה ה-19. נכון. דן כתב שיר, אני לא יודע אם הוא הולחן, בעצם כן, הולחן, איזו הכול אפשרות. הוא כתב שיר על אחד האירועים המזעזעים ביותר שקרו ברחובות, <חקל> כאשר בית האצולה המקומית, מה זה אצולה? חקלאי, כן? <חקל> עיקר. חקלאי, שאימא עיקר, שלו היא בעלת הנכסים כן? הכי גדולה <חקל> ברחובות. <חקל> התעלל ב... בהשפיל, כן. בהשפיל אישה תימניה. אה, עכשיו, השיר הזה, אה, אני מציע לכם קודם כל לחפש את השיר, הוא נקרא... יבשות. זמורות יבשות. <שיר> זמורות יבשות. <שיר> קודם כל חפשו את השיר הזה ואת הסיפור שמאחוריו. אבל אני מניח שהסיפור התימני בהקשר של רחובות, הוא גם היה חלק מה... רצון לכתוב את ילדי הקרח. נכון, כי ילדי הקרח, בהחלט הייתה הצגה שהציגו בתיאטון בית לסין אז, בימות, וכולה, עדה אלד אל אל שרימה היה מנהל המוזיקלי, והצוות עצמו, היו שם שני האחים, והיה ניסים גראמה, והייתה עדנה גורן כמובן, ורחלי חיים. ואנחנו רצינו לספר את סיפורה של העדה התימנית, שהיא, בדומה לעדה השחורה הגדולה בארצות הברית פי כמה, היא הייתה גם לא רק העדה הראשונה שעלתה לארץ ושימרה את, את השפה והמבטא וכדומה של מי, עוד, מי יודע אם לא מימי מי בית המקדש, היא גם עבדה קשה. הייתה מוחרמת ברוב, המושב... לא במקרה יש לנו שכונות תימנים, מכרם התימנים בתל אביב ועד רחובות שעריים ומרמורק ושכונות אחרות בחדרה ומקומות אחרים, משום שבמושבות הראשונות ובקיבוץ הכל כך ידוע, הכנרת של נעמי שמר, לא הסכימו שהתימנים יגורו שם. והם היו חייבים בהתחלה ממש לישון תחת כיפת השמיים, בקרמים ובפרדסים. לא נתנו להם לגור. ולאט לאט הם הקימו לאט לאט את השכונות שלהם ברחובות... זה לא פרק ]יים. מפואר במה... בתולדות היישוב. פרק מביש ביותר, והיו גם מקרים בחדרה, ש... שבה ממש לא נתנו לנשים התימניות, הדתיות כמובן, להיכנס למקווה של חדרה עם הנשים האשכנזיות, והן היו צריכות לטבול בנהר, לעיני הכל, בנהר הגדול, נחל חדרה, והדברים האלה הם דברים מזעזים. ועצם העובדה שבני העדה התימנית, עם התקווה הגדולה שלהם, וההומור שלהם, והלב החם שלהם, הצליחו להתגבר על המעשה, העוול הנוראים שגרמה להם העדה הלבנה אצלנו, היא באמת אחד הדברים שלכן הצדעתי, והשיר הזה, ידי הקרח, שיזהר כהן גם הלחין וגם שר אותו, הוא, ולא לא שרנו אותו בהצגה, כי בהצגה לא הרשו לנו לשיר, מזכיר ההסתדרות היה אז בן תימן. קיסר. קיסר, ישראל קיסר. אבל כשהוא שר את השיר הזה בתוכנית רדיו שהוקדשה כולה ליהודי תימן, הארץ די נסערה, וגם כמובן מחקו אותו אחר כך. השיר כמעט נעלם, אז הנה הזדמנות. זה קטע, בו... זמורות יבשות. כן. הנה, זמורות יבשות. <אט> אתה <אז> רוצה להשמיע את זמורות הנה, יבשות? קצר קצר, קצר. כן, אז זה בעצם uh, מה שדן למגור. כן, כן, כן, בהחלט. הנקמה הגדולה של התימנים הגיעה באירוויזיון. יזהר כהן, גלי עטרי, ואפילו ירון כהן הוא הוא. כן. ועידן האינטרנטשנל. כן, הנה. כן, השנה אין תימנים באירוויזיון. לא יודע, מרימי הוא תימני? או זה, או זה, או שהוא מגיע אחת. אני שכן. כן. זה השם. השם, כן, טוב. אז אנחנו, בואו נשמע את... מלך הקסטות, ניסים גראמה, יש לנו? זה מגיע? וזה על הרקע שהיום, כאילו, בשעתו המעיטו לשדר את הדברים התימנים היו משדרים רק בתוכניות נישות מיוחדות. עכשיו, מצלילי המזרח כבקשתך. כן. כן? יש לנו? לא יפה Okay, אוקיי, זה המלך הקסטות, תכנן מרכזית. Uh, דן, מה אנחנו ממשיכים מפה. כן, אני חושב שאי אפשר תוכנית שמוקדשת לשיריי בלי להקדיש מקום, מקום של כבוד, לשימון ישראלי, שאיתו כתבתי חלק מהשירים הראשונים, שהוא היה המבצע של השירים האלה, של mm -hmm. קולו המיוחד במינו והעשיר, וגם עם ה... בדרן ענק. וגם עם הרגישות שלו הגדולה לעניינים חברתיים. הוא התחיל את דרכו, אז שהוא היה ילד שואה שהגיע מהיערות של הפרטיזנים כילד כי בודד עם אחותו, והוא בא לכאן, והדבר הראשון, כשהוא בצבא... הוא רצה לשיר והוא העריץ את פול רובסון, mm, הזמר הבאז כן. האמריקאי הנהדר. Mm -hmm. ואפילו הצבא, כן, ואפילו הצבא נתן לו איזו מלגה מיוחדת, וככה הוא בעצם הוא התחיל את רגעי uh, גזדו. ואנחנו כתבנו המון שירים, אני חושב שכתבנו יחד כ-40 שירים ביחד, אני כתבתי והוא הלחין, הוא ביצע, וכל שיר שלו... בשעה הראשונה שמענו את, את האורקסטרה. נכון. אז בואו נשמע כרגע גם עוד אחד מן שכתבנו, סאטירים, הומוריסטים, כך בראו את העולם המהלחן של שמעון שמבצע את השיר. גם לא ראשונה. האלוהים הרגיש לפתע חולשה קלה, אז הרופא אמר לו, שמע, זה בא מבטלה, כי אלוהים פשוט היה נורא משועמם. אז הוא ברא את העולם, ובגלל זה סובלים כולם. וגן העדן חי אדם לבד ללא שינה וכשזכה סוף סוף לשון בפעם ראשונה הוא לא ידע כי זוהי מנוחתו האחרונה כי כאשר בבוקר קם ראה שיש לו גם מדען אדם נשוי כל ערב בביתו אישה יפגוש ופרד לזה בחוץ עוד יש לו שתיים או שלוש והרווק חדרו מלא אבק כי אין מה דם כי כך ברו את העולם וזה הצדק מן הסתם אדם שמן דווקא עליו האוכל נאסר אוכל פירור משמין כאילו שבולע הר והרזה זולל זולל ולא משמין בגרם כי כך ברו את העולם זה הצדק מן הסתם. <laughs> אדם לבן שוכב שעות בשמש ונשרף, חולם להיות שחור, שזוף מבטן ומגב, אבל אם הוא שחור קוראים לו כושי מזוהם. <laughs> <laughs> האל היה משועמם. אדם עשיר קונה כרטיס של פיס וגורל, זוכה באלף לירות ורותן אין לי מזל, והעני הוא לירה אחרונה בפיסה. אז מה עושה ריבון עולם? לקח לו את הלירה גם. <אח> האלוהים פשוט היה נורא משועמם, על כן החליט. אולי כדאי לברוא איזה עולם, אך כמה טוב היה לכל אדם חייו העץ. לו אלוהים היה חפץ, במקום כל זאת לפתור תשבץ. <laughs> כן, אנחנו אוטוטו ככה הולכים אה, לסיים, ומה אנחנו רוצים לסיים בעצם? קודם כל, אנחנו מחתימים פה את אה, דן אה, על אה, בלנקו, התחייבות בלנקו שהוא חוזר לעוד שעתיים, בעזרת השם, כמו שאומרים. בעתיד הקרוב מאוד, כי באמת, יש עוד כל כך הרבה שירים, סיפורים שאנחנו רוצים להשמיע. דן, אני רוצה אבל לגרום איזו נקודה שהיינו ביחד באיזשהו דבר, הצגה שנקרא טוב לאור. 74, אתה כותב, אתה כותב, ועל תקליטו תוכניתו של דן, דן הרמקור. כי באותה תקופה היה כבר בטלוויזיה, אחרי שעשיתי עם אליהו הכהן, הצהרתי לך, את הסדרה. אז סדרה בלעדי אליהו כבר, הוא היה עסוק של בלדות ושירים, טוב <m> -hmm> ל... וזה נקרא מועדון הציוני השורק, ושם היה טוב לשמוח, טוב לאהוב, וטוב לרקוד, וטוב לגדול, אז השיר הזה הוא באמת מתוך התוכנית הזאת, שאחר כך הפך בעצם לשיר לבמה, לבמה. במה צמח מתוך התוכנית. כן, אבל זה התחיל ברדיו, אלה ועל מה, <טליפיק> מתוך... <טליפיציה> מתוך טוב לאהוב, הצגת טוב לאהוב. בשנת 74, הצגה שרצה הרבה זמן, והנה, בוא נשמע. הייתי מאמין ששעתיים כל עברו כל, כל כך מהר. ויעף, ויעף. היית מאמין, דן. ועוד לא נגענו בקצהו של... כלום. מה... כלום בקצהו של משהש. כן. אבל תראו, אנחנו משאירים אתכם לקראת החג עם המון המון דברים טובים ששמעתם, ועם ציפייה לשמוע את הדברים הנוספים שיהיו בתוכנית או בתוכניות הבאות עם דן אלמגור, מג... כי יש לנו כל כך הרבה. <laughs> יש לנו כל כך... הרבה לשמוע. אז קודם כל. תודה לך, אהרון מורג. תודה, משה. תודה לאמירה. תודה לדנה מגור. תודה לדותן, ותודה מיוחדת. מה זה תודה? תודה מיוחדת. עשית לנו חג שמח. יפה. ואנחנו נסיים עם... לו הייתי ראש. עם מה שכל אדם רוצה. לא שזה כבוד גדול, או אושר גדול להיות עכשיו רוטשילד, אבל אז... אז, לו הייתי רוטשילד, תצטרף דן, לו הייתי רוטשילד. וזה גם, יש לפחות חמישה זמרים ששרו את זה, מבומבה ורודנסקי ושמעון ישראל, גם הוא בטרום אפריקה, שר את השיר, ובוא נשמע אותו פולט, כמובן. ובאחת רק עולים, בשנייה רק יורדים, השלישית לא תוביל לשום מקום. רק שידעו שזה ביתו של גביר. אז איך החצר תהיה מלאה אפרוחים, כל האבזים וברווזים, שיקימו רעש בקול אדיר. וכל הפדדגה, פדדגי, פדדגו, פדדגה, קוקוריקו יישמע למרחקים. ויבשר כאן קר עשיר. אוי, הייתי רוטשילד, הפדגי, כל היום הייתי בנבם, לו הייתי איש עשיר. אז הייתי נח קצת, כל היום הייתי בדבם, היידל דידל דיידל איש עשיר, וזוגתי היא גולדה, שמה למרפסת עם סנטר כפול מתאים.